як вона це робила. Я ніколи не забуду, який вигляд мало її волосся. Воно було коротко підстрижене. Одразу слідом за цим я побачила, як вони вкотили апарат і почали діяти електричним струмом на мою грудну клітку. Я чула, як під час цієї процедури мої кістки тріщали і скрипіли. Це було просто жахливо. Я дивилася, як вони масажують мені груди, Труть мої руки й ноги, і думала, чому вони хвилюються, адже мені зараз дуже добре. Один юнак мені розповів, Це сталося близько двох років тому, мені перед цим щойно виповнилося дев'ятнадцять. Я віз приятеля в своїй машині. Коли я під'їжджав до перехрестя в центрі міста, я зупинився і подивився в обидва боки, але нічого не побачив. Я почав перетинати перехрестя, і в цей момент я почув пронизливий крик мого товариша. Я подивився і побачив сліпуче світло фара автомобіля, що мчав на нас. Я почув цей моторошний звук із крегіт автомобіля, що ламається, і потім був момент, коли я, як мені здавалося, мчав через темний замкнутий простір. Це сталося дуже швидко. Потім я, не мов, ширяв на висоті близько... П'яти футів над вулицею і приблизно в п'яти ярдах осторонь від машини. Я б сказав, що я чув, як звук скреготу завмирає вдалині. Я бачив, як люди бігли і юрмилися біля машини, як з неї витягли мого приятеля, судячи з усього, в шоці. Я бачив серед уламків своє власне тіло, оточене людьми, як вони намагалися витягнути мене. Мої ноги були всі перекручені». І всюди була кров. Як можна легко собі уявити, у людей, які виявили, що вони потрапили в подібне становище, виникають абсолютно непередбачувані думки і почуття. Багато хто вважає можливість перебування поза тілом настільки неймовірною, що навіть переживши це, вони відчувають цілковите сум'яття думок щодо цієї події та протягом довгого часу не пов'язують її зі смертю. Вони дивуються, що з ними відбувається, чому вони раптом бачать себе збоку як сторонні спостерігачі. Емоційна реакція на цей стан дуже неоднакова. Більшість людей зазначають, що спочатку вони відчувають відчайдушне бажання повернутися у своє тіло, але не мають ані найменшого уявлення, як це зробити. Інші розповідають – що вони відчули дуже сильний панічний страх. Деякі, однак, описують більш позитивну реакцію на цей свій стан, як, наприклад, у такій розповіді. Я дуже серйозно захворів, і лікар відправив мене в лікарню. Того ранку мене оточував густий сірий туман, і я покинув своє тіло. У мене було відчуття, не я пливу в повітрі. Коли я відчув, що вже вийшов із тіла, я подивився назад і побачив себе самого на ліжку внизу, і в мене не було страху. Був спокій, дуже мирний і безтурботний. Я нітрохи трохи не був приголомшений або переляканий. Це було просто відчуття спокою. І це було щось, чого я не боявся. Я зрозумів, що я, мабуть, помираю, і відчув, що якщо я не повернуся назад у своє тіло, то я помру. Помру. Так само абсолютно різне ставлення людей до свого тіла, яке вони покинули. Зазвичай людина говорить про свої почуття щодо свого тіла. Молода жінка, яка навчалася, щоби стати медичною сестрою в той час, коли це з нею сталося, описує цілком зрозумілий страх. «Я знаю, що це смішно». Але нам увесь час намагалися вселити, що ми повинні пожертвувати свої тіла для науки. І ось весь цей час, коли я дивилася, як мені роблять штучне дихання, я продовжувала думати, я не хочу, щоб це тіло використовували як труп. Я чув розповіді двох інших людей, які відчули те ж саме, коли виявили, що перебувають поза тілом. Цікаво, що обидва вони медики, один лікар а інша – сестра. В іншому випадку це ставлення мало форму жалю. Один чоловік, у якого після падіння тіло було сильно покалічено і зупинилося серце, розповідає «У якийсь момент, хоча я знав, що лежав на ліжку, я побачив і ліжко, і лікаря, який був зайнятий мною. Я не міг цього зрозуміти, але я дивився на своє власне тіло, що лежало там на ліжку». І мені було дуже важко дивитися на нього і бачити, як жахливо воно спотворене. Кілька людей розповідали мені, що вони відчули почуття відчуження щодо свого тіла, як, наприклад, у цьому вражаючому уривку. Слухаючи, я навіть не знав, що я так виглядаю. Знаєш, я звик бачити себе тільки на фотографіях або в дзеркалі, і в обох випадках це виглядає плоско, але раптом виявилося, що я або моє тіло було зовсім іншим, і я зміг це побачити. Я ясно побачив його цілком, з відстані приблизно п'ять футів. Мені знадобилося кілька секунд, щоб упізнати себе. В одному оповіданні почуття відчуження набуває досить сильно вираженої та комічної форми. Цей чоловік – лікар, розповідає, як під час своєї клінічної смерті він перебував поруч із ліжком, дивлячись на свій власний труп, який уже набув попелясто-сірого відтінку, властивого мертвим тілам. У стані відчаю і замішання він намагався вирішити, що ж йому робити. Зрештою він вирішив спробувати покинути це місце, бо мав дуже неприємне відчуття. У дитинстві він чув від свого дідуся історії про привидів, і як це не парадоксально, він не хотів перебувати біля цього предмета, так схожого на мертве тіло, навіть якщо воно було мною. Крайнім випадком є розповіді кількох людей, які говорили, що не відчували зовсім ніяких почуттів по відношенню до свого тіла. Так, наприклад, одна жінка після серцевого нападу відчувала, що вона вмирає. Вона відчувала, як вона залишає своє тіло, проходячи крізь темряву і швидко віддаляється від нього. Вона каже: Я зовсім не дивилася назад на своє тіло. О, я знала, що воно там, і я могла б його бачити, якби захотіла. Але я не хотіла дивитися, ані трохи. Тому що я знала, що вже зробила все, що могла в цей момент життя. І моя увага була тепер звернена до іншого світу. Я відчувала, що дивитися назад на своє тіло було б те ж саме, що дивитися в минуле. А я твердо вирішила не робити цього. Дівчина, чий досвід перебування поза тілом, мав місце після аварії, в якій вона зазнала важких травм, каже... Я могла бачити своє тіло в машині вже понівечене серед людей, які зібралися навколо, але ви знаєте, я абсолютно нічого не відчувала щодо нього. Немов це була зовсім інша людина або навіть предмет. Я знала, що це моє тіло, але я нічого не відчувала до нього. Незважаючи на всю надприродність, безтілесного стану. Людина опиняється в такому положенні настільки раптово, що потрібен деякий час, перш ніж до її свідомості доходить значення того, що вона переживає. Вона може якийсь час перебувати поза тілом, відчайдушно намагаючись розібратися в усьому, що з нею відбувається і що проноситься в її мозку, перш ніж вона усвідомлює, що вмирає або навіть померла. Коли людина нарешті розуміє, що вона померла, це може справити на неї колосальний емоційний вплив і викликати вражаючі думки. Одна жінка пам'ятає, як вона подумала «О, я померла! Як чудово!» Інша людина каже, що в неї виникла думка «Це має бути те, що називають смертю. Але навіть тоді, коли людина усвідомлює, що сталося, вона все ще може чинити опір або навіть просто відмовлятися прийняти свій стан. Так, наприклад, за спогадами однієї людини, вона розмірковувала над біблійною обіцянкою жити 70 років і заперечувала, що вона ледь прожила 20. Молода жінка дала мені дуже вражаючий опис подібних відчуттів. «Я думала, що я померла, і не шкодувала про це» але я просто не могла собі уявити, куди мені слід іти. Мої думки і моя свідомість були такими ж, як і за життя, але я просто не могла собі все це уявити. Я весь час думала, куди мені йти, що мені робити. Боже мій, я померла, я не можу повірити цьому. Адже ніколи не віриш у те, що помираєш. Це завжди щось таке, що має трапитися з іншими. І хоча ви знаєте, в глибині душі ви ніколи в це по-справжньому не вірите. Тож я вирішила просто зачекати, доки вляжеться збудження і коли віднесуть моє тіло, а тоді вже уявити собі, куди мені звідси попрямувати. В одному з двох випадків, з якими я познайомився, люди, які помирали, чи є душа, розум, свідомість, чи можете назвати це якось інакше, відокремилась собі тіла. Говорили, що після виходу вони не відчували, щоб у них узагалі була якась тілесна оболонка. За словами однієї людини, у неї було відчуття, що вона могла бачити все навколо себе, зокрема і своє власне тіло, яке лежить на ліжку, і водночас не займала жодного місця, наче вона була згустком свідомості. Ще кілька людей сказали, що вони просто не можуть пригадати, чи було в них якесь тіло після того, як вони покинули своє фізичне тіло, настільки вони були захоплені тим, що відбувалося навколо них. Однак переважна більшість моїх співрозмовників стверджувала, що вони опинилися в іншому тілі після того, як вийшли зі свого фізичного тіла. Тут ми, однак, вступаємо в область яку дуже важко обговорювати. Це нове тіло являє собою один із двох або трьох аспектів досвіду, пов'язаного зі смертю, для яких неадекватність людської мови створює найбільші труднощі. Майже кожен, хто розповідав мені про це тіло, у цьому місці ставав розгубленим і говорив «Я просто не можу це описати» або робив Інше зауваження такого ж роду. Проте описи цього тіла дуже нагадують один одного. Так, хоча окремі люди використовують різні слова і наводять різні аналогії, ці спроби висловити свою думку зводяться, мабуть, до одного і того ж. Я вибрав термін, який досить добре об'єднує всі властивості цього феномена, який був використаний двома моїми співрозмовниками, і надалі я буду називати його духовне тіло. Вмираючи, мабуть, спочатку усвідомлюють існування свого духовного тіла через обмеженість його можливостей. Вони виявляють, що перебуваючи поза своїм фізичним тілом, вони ретельно намагаються повідомити оточуючих про свій стан. Ніхто, мабуть, їх не чує. Це можна дуже добре проілюструвати наведеною нижче розповіддю однієї пацієнтки. У неї настала зупинка дихання і її перенесли в іншу кімнату, де її намагалися реанімувати. Я бачила, як вони намагаються повернути мене до життя. Це було дуже дивно. Я перебувала не дуже високо, було схоже, ніби я була на п'єдесталі, але на невеликій висоті а так, що могла дивитися поверх них. Я намагалася говорити з ними, але ніхто не міг чути мене. На додаток до тієї обставини, що вона, судячи з усього, не може бути почута людьми, що знаходяться навколо неї. Людина, що володіє духовним тілом, скоро виявляє, що вона також не видима для оточуючих. Медичний персонал та інші люди, які перебувають біля її фізичного тіла, можуть дивитися прямо в тому напрямку, де вона перебуває, і не подавати жодних ознак того, що вони її бачать. Його духовне тіло не має також щільності. Схоже, що фізичні об'єкти, що оточують його, з легкістю проходять крізь нього, і він не може схопити якийсь предмет або людину, до яких він намагається доторкнутися. Лікарі та сестри масажували моє тіло, намагаючись оживити мене, а я весь час намагався сказати їм «Дайте мені спокій, все, чого я хочу, це щоб мене залишили в спокої, перестаньте бити мене». Але вони мене не чули, тому я намагався завадити їхнім рукам бити по моєму тілу, але в мене нічого не виходило. Це було, я не знаю, чи проходила моя рука крізь їхні руки, чи повз них, чи що-небудь ще. Я не відчував жодного дотику їхніх рук, коли я намагався відсунути їх. Або люди з усіх боків підходили до місця аварії. Я не міг бачити їх. Я був усередині дуже вузького проходу. Однак, коли вони йшли, то здавалося, не помічали мене. Вони продовжували йти, дивлячись прямо перед собою. Коли вони підійшли зовсім близько, я спробував повернутися, щоб звільнити їм дорогу, але вони просто пройшли крізь мене. Далі незмінно зазначається, що це духовне тіло, невагоме. Більшість уперше помічають це, коли в деяких із наведених вище уривків вони виявляються, що злітають до стелі або у повітря. Багато хто описує відчуття польоту, відчуття невагомості, відчуття ніби пливеш у зв'язку з новим своїм тілом. Зазвичай, тобто перебуваючи у своєму фізичному тілі, ми маємо багато шляхів, щоб встановити, де саме перебувають у просторі наше тіло та його окремі частини і чи рухаються вони. Зір і відчуття рівноваги тут, звісно, важливі, але є ще одне пов'язане з цим відчуття. Кінестезія є нашим відчуттям руху або напруги наших сухожиль, суглобів і м'язів. Ми зазвичай не усвідомлюємо імпульсів, що передаються за допомогою нашого почуття кінестезії, оскільки через практично постійне використання цього почуття наше сприйняття його притупляється. Я припускаю, однак, що якби ми були раптово позбавлені цього почуття, ми б відразу ж помітили його відсутність. І справді, за повідомленнями кількох людей, вони, перебуваючи в духовному тілі, усвідомлювали, що вони позбавлені відчуття ваги руху і розташування в просторі. Ці властивості духовного тіла, які, здаються на перший погляд, обмеженими – можуть з рівним правом розглядатися як відсутність обмежень. Можна уявити собі це так. Людина, що володіє духовним тілом, перебуває в привілейованому становищі стосовно тих, хто її оточує. Вона може бачити і чути їх, але вони не можуть бачити і чути її. Багато шпигунів визнали б таке становище завидним. Так само, хоча дверна ручка, судячи з усього, Проходить крізь її руку, коли вона торкається до неї. Це загалом не має жодного значення, оскільки вона незабаром виявляє, що може просто-напросто пройти крізь двері. Подорож у цьому стані, щойно вона освоїться з цим, робиться вкрай легкою. Фізичні об'єкти не становлять жодних перешкод, а переміщення з одного місця на інше може бути швидким, майже миттєвим. Крім того, хоча духовне тіло і непомітне для людей, що володіють фізичними тілами, воно, на думку всіх, хто це пережив, є чимось, хоча його і неможливо описати. Усі погоджуються на тому, що воно має форму або обриси, іноді округлу або у вигляді безформної хмаринки, іноді таку, що істотно нагадує обриси фізичного тіла, і навіть… Окремі частини, виступи або поверхні, аналогічні рукам, ногам, голові тощо. Навіть у тих випадках, коли форма духовного тіла описується як більш-менш округла, часто зазначають, що воно має кінці, верх, низ і навіть частини, що згадувалися вище. Мені доводилося чути багато різних виразів для опису цього тіла, але, як неважко побачити, у всіх випадках мається на увазі... Одна й та сама думка серед слів і виразів, які використовували різні люди, були такі, як туман, хмара, подоба диму, щось прозоре, кольорова хмара, щось тонке, згусток енергії та інші з подібними значеннями. І нарешті майже всі зазначають, що коли перебуваєш поза тілом, час не існує. Багато хто каже, що, хоча вони й мають описувати своє перебування в духовному тілі в термінах часу, оце природно для людської мови, насправді час не був одним з елементів їхнього позатілесного досвіду, на відміну від перебування у фізичному тілі. Я наводжу уривки з п'яти бесід з людьми, які описують деякі властивості духовного тіла. На повороті я втратив керування автомобілем, і він зірвався з дороги та злетів у повітря. І я пам'ятаю, як я побачив, що машина падає в канаву. У той момент, коли автомобіль зійшов з дороги, я сказав собі: "Я потрапив в аварію". З цього моменту я втратив відчуття часу і відчуття фізичної реальності щодо свого тіла, втратив контакт зі своїм тілом. Моя сутність або моє я або мій дух, назвіть це, як хочете. Я відчув, що воно ніби виходить із мого тіла, з мене, вгору, через голову. Це не завдавало болю, просто воно, немов піднімалося і було наді мною. Моя сутність відчула себе як деяку щільність, проте все ж таки не фізичну щільність. Скоріше це було схоже на якусь хвилю або щось схоже з нею. Я думаю, що це не було цілком фізичною реальністю, а нагадувало якийсь, якщо хочете, заряд. Але це відчувалося як щось цілком реальне. Воно було невеликим за обсягом і сприймалося як куля з нечіткими межами. Можна було б порівняти це з хмаркою. Воно виглядало майже так, ніби мало оболонку. Коли вона вийшла з мого тіла, то здавалося, що в неї є дві начебто витягнутості: довга спереду і коротка ззаду. Вона відчувалася як дуже легка, дуже. У моєму фізичному тілі була відсутня напруга. Це відчуття повністю зникло. Моє тіло не мало ваги. Найбільш вражаючий з усього перенесеного мною досвіду був момент коли моя сутність зупинилася над моєю головою. Це було схоже на те, ніби вона вирішила покинути моє тіло чи повернутися в нього. Здавалося, що і тоді час ще не рухався. На самому початку аварії і після неї все відбувалося надзвичайно швидко. Але в самий момент аварії, коли моя сутність перебувала нібито над моїм тілом, а автомобіль летів через насеб, здавалося що все це відбувалося досить довго, перш ніж автомобіль впав на землю. Весь цей час я справді відчував себе не тим, хто перебуває в машині, не тим, хто потрапив в аварію, і навіть не пов'язаними з моїм власним тілом, я був тільки в моїй свідомості. Моя сутність не мала фізичних властивостей, але я змушений описувати її у фізичних термінах. Я міг би Описати це багатьма способами, багатьма словами, але насправді жодні слова не відповідають повною мірою тому, що відбувалося тоді зі мною. Це дуже важко переказати. Зрештою, автомобіль впав на землю і покотився, але моїми єдиними ушкодженнями були розтягнення шиї та забій ступні. Коли я вийшла зі свого фізичного тіла, це виглядало так, наче я справді вийшла зі свого тіла та увійшла в щось інше. Я не думаю, що це було просто ніщо. Це було інше тіло, але не справжнє людське тіло. Воно було дещо іншим. Воно не відповідало в точності людському тілу і не було безформною масою. За формою воно було схоже на тіло. Але було безбарвним. І ще я знаю, що в мене було те, що можна було б назвати руками. Я не можу точно описати його. Я була найбільше захоплена тим, що мене оточувало. Видум мого власного фізичного тіла і всього навколо мене. Тож я особливо не думала про те, в якому новому тілі я перебуваю. І все це, здавалося, проходило дуже швидко. Час втратив свою звичайну реальність, але водночас він і не зник зовсім. Події начебто починають протікати значно швидше після того, як покидаєш своє тіло. Я пам'ятаю, як мене привезли в операційну. Протягом кількох наступних годин мій стан був критичним. За цей час я кілька разів залишав своє тіло і повертався в нього. Я бачив своє фізичне тіло просто зверху. Водночас я перебував у тим не менш у тілі, але не фізичному, а в іншому, яке я, мабуть, найкраще можу охарактеризувати як якийсь вид енергії. Якби мені було потрібно описати його словами, я сказав би, що воно прозоре і духовне на противагу матеріальним предметам. Водночас у нього виразно були окремі частини. Після того, як моє серце перестало битися, я відчув, ніби я став подібний до пружного м'яча, або став схожий на маленьку сферу всередині м'яча. Я просто не можу вам цього описати. Я був поза моїм тілом і дивився на все звідстані приблизно ярдів десять. Але я відчував себе так само, як у звичайному житті. Те, у чому містилася моя свідомість, за об'ємом було таким самим, як і моє колишнє фізичне тіло. Але я не був у тілі як такому. Я міг відчути місце знаходження моєї свідомості як якусь капсулу або щось схоже на капсулу, що має втім виразну форму. Я не міг чітко розгледіти це. Воно було ніби прозорим або нематеріальним. Усе виглядало так, що я саме там у цій капсулі і перебував, а вона була просто згустком енергії. У цьому стані я не відчував звичайних тілесних відчуттів, наприклад, температури або чогось такого. Інші люди у своїх розповідях коротко згадували про те, що їхнє нове тіло за формою було схоже на їхнє фізичне тіло. Одна жінка розповідала мені про те, що вона відчувала в той час, коли вона була поза своїм фізичним тілом. Я відчувала себе такою, що володіє цілісним тілом, з руками, ногами тощо, але при цьому я була невагомою. Одна дама яка спостерігає за прийомами реанімації її тіла, перебуваючи ніби над тілом, під стелею, розповідає «Я все ж володіла тілом, я витягнулася і дивилася вниз, я могла рухати ногами і помітила, що одна з них тепліша, ніж інша». Подібно до пересування, мислення в цьому духовному стані, згідно з кількома спогадами, також здійснюється Абсолютно безперешкодно. Знову і знову мені доводилося чути про те, що люди, які пережили такий досвід, дещо освоївшись зі своїм новим становищем, починали мислити ясніше і швидше, ніж під час свого фізичного буття. Наприклад, один чоловік розповідав мені, що було в той час, коли він був мертвий. «Були можливі речі, неможливі тепер». «Ваша свідомість абсолютно чітка. Це було приємно. Моя свідомість могла сприймати всі явища і одразу розв'язувати питання, що виникали, не повертаючись знову і знову до одного і того самого. Трохи пізніше все, що я пережив у житті, досягло такого стану, коли якимось чином стало мати сенс». Характер сприйняття схожий і не схожий не сприйняття фізичного тіла. У деяких відношеннях духовний стан більш обмежений, як ми бачили, тобто внутрішнє відчуття тіла як таке відсутнє. У двох прикладах пацієнти говорили, що в них були відсутні температурні відчуття, хоча багато хто розповідав про те, що вони відчували приємну теплоту. Ніхто з опитаних осіб не говорив про смакові або нюхові відчуття. З іншого боку, відчуття, які відповідають фізичному слуху та зору, залишаються незмінними і для духовного тіла. Вони навіть стають досконалішими порівняно з фізичним станом. Один чоловік говорив, що коли він був мертвий, його зір був незрівнянно гострішим. Ось його слова. «Я просто не міг зрозуміти, як я можу бачити так далеко». Жінка, яка висловлюється про свій предсмертний досвід, зауважує, «Здавалося, що цей духовний зір не знає кордонів. Я могла бачити, що завгодно і де завгодно». Цей стан дуже наочно описано в наступній розмові з однією жінкою, яка перебувала в стані клінічної смерті внаслідок нещасного випадку. Була надзвичайна метушня, люди бігали навколо санітарної машини. Коли я вдивлялася в оточуючих, щоб зрозуміти, що відбувається, то предмет одразу наближався до мене точнісінько, як в оптичному пристрої, і я начебто перебувала в цьому пристрої, але водночас мені здавалося, що частина мене тобто те, що я називатиму моєю свідомістю, залишалося на місці за кілька ярдів від мого тіла. Коли я хотіла розгледіти будь-кого, хто перебуває від мене на деякій відстані, то мені здавалося, що частина мене, щось на зразок якогось тіла, притягувалася до того, що я хотіла б бачити. У той час мені здавалося, щоб не відбувалося в будь-якій точці землі, я за бажання могла б там бути. Слух, притаманний духовному стану, вочевидь, може бути названий так лише за аналогією з тим, що має місце у фізичному світі, бо більшість опитаних свідчать про те, що вони насправді чули не фізичний звук чи голос. Швидше їм здавалося, що вони сприймають думки оточуючих їх осіб, і, як ми побачимо пізніше, цей самий механізм безпосереднього передавання думок відіграє дуже важливу роль на пізніх стадіях досвіду смерті. Одна тама описує це так. «Я могла бачити людей, які оточували мене, і розуміти все, про що вони говорять. Я ж чула їх так, як я чую вас. Це більше було схоже на те, як, якщо б я дізналася, що вони думають, але це сприймалося тільки моєю свідомістю, а не через те, що вони вимовляли. Я вже розуміла їх буквально за секунду до того, як вони відкривали рот, щоб щось сказати. Нарешті, на підставі одного унікального і дуже цікавого повідомлення, можна бачити, що навіть жорстка травма фізичного тіла не чинить якихось шкідливих наслідків на відчуття духовного тіла. У цьому прикладі йдеться про чоловіка, який втратив більшу частину ноги внаслідок нещасного випадку, після чого настала клінічна смерть. Він знав про це, оскільки чітко бачив своє скалічене тіло з деякої відстані, так само як і лікаря, який надавав йому першу допомогу, однак у той час, коли він був поза своїм тілом». Я міг відчувати своє тіло так, ніби воно було цілим. Я відчував себе цілим, і я відчував, що я весь так, тобто в духовному тілі, хоча це було не так. Потім слід вказати на те, що в цьому безтілесному стані особистість ніби відрізана від собі подібних. Людина може бачити інших людей і цілком розуміти їхні думки – але вони не можуть ні бачити, ні чути її. Зв'язок з іншими людьми абсолютно переривається, навіть за допомогою дотику, оскільки її духовне тіло позбавлене щільності. Тому не дивно, що після деякого часу перебування в такому стані людиною опановує гостре відчуття ізольованості та самотності. Як розповідала про це одна людина – вона могла бачити все, що відбувається навколо неї в лікарні, лікарів, сестер та інших людей, що займаються своєю справою, водночас вона жодним способом не могла контактувати з ними. Тож ця людина говорила, я була абсолютно самотня. Багато інших, зупитаних мною людей, також говорили про гостре почуття самотності яке опанувало їх у той момент. «Усе, що я бачив і переживав у той час, було так прекрасно, що просто неможливо це описати. Мені хотілося, щоб інші теж побули там зі мною, щоб побачити все, що бачу я. Я вже тоді відчував, що ніколи не зможу переказати кому-небудь побачене мною». Я відчував себе самотнім, тому що мені дуже хотілося, щоб хто-небудь був поруч зі мною. і відчував те, що відчуваю я. Але я знав, що ніхто інший не міг там бути. Я відчував у той час, що перебуваю у світі абсолютно ізольованому від усього іншого. І тоді мною оволоділо почуття глибокої пригніченості. Або я не міг будь-що чіпати або пересувати, не міг контактувати з кимось із людей, які мене оточували. Це було відчуття страху і самотності, відчуття повної ізоляції. Я знав, що я був абсолютно самотній, тільки із самим собою. І ще. Я був просто вражений. Я не міг повірити, що це трапилося. Я... Абсолютно не був стурбований думками на кшталт «О, я помер! Мої батьки втратили мене! Яке це горе для них! Я ніколи їх більше не побачу! Ні про що таке, я не думав! Весь цей час я усвідомлював свою повну, абсолютну самотність, наче я був гостем з іншого світу! Усі зв'язки обірвалися! Я знаю, що це було так!» Наче там не було любові чи інших почуттів. Усе було якось механістично. Я справді не розумію, що це все означало. Однак незабаром почуття самотності, що охоплює вмираючого, розсіюється в міру того, як він глибше і глибше занурюється в цей стан. Річ у тім, що перед вмираючим починають з'являтися інші особи для того, щоб допомогти йому в цьому перехідному стані. Вони сприймаються як душі інших людей, часто тих, хто були близькими родичами або друзями померлого, яких він добре знав за життя. У більшості випадків люди, яких я інтерв'ював, розповідали про появу цих духовних істот, хоча розповіді ці дуже різні. У наступному розділі ми розглянемо ці свідчення. Зустріч з іншими Кілька людей розповідали мені, що в той момент, коли вони помирали, іноді це було на самому початку, іноді після інших подій, пов'язаних із вмиранням, вони починали усвідомлювати близьку присутність інших духовних істот. Ці істоти, вочевидь, були присутні поруч із ними для того, щоб допомогти і полегшити вмираючим прихід у новий стан. У двох випадках їхня присутність мала на меті повідомити вмираючим, що час їхньої смерті ще не настав, і що вони мають повернутися у своє фізичне тіло. Я пережила цей досвід під час пологів, які були дуже важкими, і я втратила багато крові. Лікар уже втратив надію повернути мене до життя і сказав моїм рідним, що я померла. Однак я дуже уважно за всім спостерігала, і навіть коли я чула, як лікар казав це, я почувалася цілком притомною. У цей же час я зрозуміла, що всі присутні тут люди, їх було досить багато – Ширяють під стелою кімнати. Це були всі люди, яких я знала в моєму житті, але які вже померли. Я впізнала свою бабусю і дівчинку, яких знала, коли вчилася в школі, а також багато інших рідних і знайомих. Це виглядало так, що я бачила головним чином їхнє обличчя і відчувала їхню присутність. Усі вони виглядали дуже привітними. Було дуже добре від того, що вони були поруч. і відчувала, що вони прийшли, щоб захистити або супроводжувати мене. Було майже так, наче я прийшла додому, і вони були тут, щоб зустріти і вітати мене. Увесь цей час мене не покидало відчуття світла і радості. Це був прекрасний і славний момент. Одна людина згадує... За кілька тижнів до того, як я ледве не помер, було вбито мого хорошого друга на ім'я Боб. І ось у той момент, коли я вийшов зі свого тіла, у мене було відчуття, що Боб поруч зі мною, праворуч від мене. Я міг бачити його у своїй свідомості і відчував, що він тут. Але це все було дивно. Я бачив його не як фізичне тіло. Я міг бачити предмети але не у вигляді фізичних форм. Але я все бачив так само чітко, як і його. Чимало все це, якийсь сенс. Він був тут, але в нього не було фізичного тіла. Це було щось на кшталт просвітленого тіла, і я міг сприймати кожну з його частин – руки, ноги, тощо. Але я не бачив їх у фізичному сенсі. Я не думав тоді, що це має бути доволі дивно, бо в мене насправді не було потреби бачити його очима. Я, власне, і не мав очей у цьому сенсі. Я запитав його «Боб, куди я зараз іду? Що сталося? Помер я чи ні? Але він нічого не відповів мені, не сказав ні слова. Весь час, поки я був у лікарні, він часто був біля мене, і я знову і знову запитував його, що відбувається. Але він так нічого і не відповів. І тільки того дня, коли лікар сказав про мене, він повертається до життя, Боб зник. Я більше не бачив його і не відчував його присутності. Це виглядало так, ніби він був поруч і чекав, коли я пройду через фінал». І тоді він розповість мені докладно про те, що сталося. В інших випадках душі людей зустрічаються з особами, яких вони не знали у своїй фізичній сутності життя. Одна жінка розповідала про те, як під час свого нетілесного досвіду вона бачила не тільки своє власне прозоре духовне тіло, а й духовне тіло іншої людини, яка померла незадовго перед цим. Вона не знала, що це була за людина, але зробила про це дуже цікаве зауваження. Я бачила цю людину, її дух, як такий, що не має певного віку, та я й сама не мала жодного відчуття часу. У дуже небагатьох випадках опитувані вважали, що істоти, які їх зустрічали, були духами охоронцями. Одній людині такий дух сказав, «Я повинен допомогти тобі пройти цю стадію твого буття, але зараз я збираюся повернути тебе назад, до інших». Одна жінка розповідала мені, що коли вона покинула своє тіло, вона виявила присутність поруч із собою двох інших духовних істот, які назвали себе її духовними помічниками. У двох дуже схожих випадках пацієнти розповідали – що вони чули голос, який говорив їм, що вони ще не померли і повинні будуть повернутися назад. Так один із них розповідає, я чув голос, але це не був людський голос, і його сприйняття перебувало за межею фізичних відчуттів. Цей голос говорив мені, що я повинен повернутися назад, і я не відчував страху перед поверненням у своє фізичне тіло. Нарешті, духовні істоти можуть мати невизначену форму. Коли я був мертвий і перебував у цій порожнечі, я говорив із людьми, але я не можу сказати, що я говорив із людьми, які мають певне тіло. Проте у мене було відчуття, що навколо мене були люди. Я міг відчувати їхню присутність і їхній рух, хоча я нікого й не бачив. Час від часу я говорив із ким-небудь із них, але я не міг нікого бачити. Коли я намагався дізнатися, хто це говорить, я завжди отримував уявну відповідь від кого-небудь із них про те, що все гаразд, що я помираю, але що мені буде добре, так що мій стан не турбував мене. Я неодмінно отримував відповідь на кожне питання, що цікавило мене. Вони не залишали мою свідомість самотньою в цій порожнечі. Істота, що світиться Найнеймовірнішим і водночас найзвичайнішим елементом у всіх вивчених мною випадках і водночас таким, що справляє найглибше враження на людей – була зустріч із дуже яскравим світлом. Зазвичай спочатку це світло здається досить тьмяним, воно стає яскравішим, поки нарешті не досягає неземної яскравості. Однак, навіть тоді, коли це світло, що характеризується як біле або ясне, стає невимовно яскравим, багато хто зазначає, що воно не заподіює болю їхнім очам не засліплює їх і не заважає їм бачити інші предмети, які їх оточують. Можливо, це відбувається тому, що вони не мають фізичних очей, які могли б бути засліплені. Незважаючи на всю незвичність цього бачення, жоден із пацієнтів не сумнівається в тому, що це була істота, істота, яка світиться. Крім того, ця істота мала особистість – це безумовно була якась особистість. Любов і тепло, які виходять від цієї істоти до вмираючого, не можна описати жодними словами. Вмираючий відчуває, що це світло оточує і тягне його. Відчуває повне полегшення і тепло в присутності цієї істоти. Він відчуває непереборний потяг до цього світла і нез'ясованим чином притягується до нього. Цікаво, що в той час, як наведений вище опис «істоти світла» дивовижно постійний, ідентифікація цієї істоти різними людьми різна. Вона залежить головним чином від релігійного середовища, в якому формується людина виховання та особистої віри. Так, більшість із тих, хто за вірою або за своїм вихованням є християнами, вважають, що це світло є ніщо інше, як Христос. І іноді наводять біблійні тексти на підтвердження правильності свого розуміння. Євреї називають світло ангелом. Але в обох випадках очевидно, що люди не мали на увазі, що істота мала крила і грала на арфі, або хоча б мала людські форми та вигляд. Було тільки світло. І кожен намагався пояснити, що сприймав істоту як посланця або провідника. Люди, невіруючі і колись далекі від релігійного життя, просто кажуть, що бачили істоту світла. Той самий термін вжила жінка-християнка, яка, мабуть, не вважала, що це має бути обов'язково Христос. Незабаром після своєї появи істота вступає в контакти з людиною, яка прийшла. Слід зазначити, що це прямий зв'язок того самого типу, з яким ми зустрічалися раніше, під час опису того, як особистість, перебуваючи в духовному тілі, може вловлювати думки тих, хто її оточує. У цьому випадку люди також стверджують, що вони не чули фізичного голосу або звуків, що виходять від істоти, і не відповідали їй чутними звуками. Скоріше було засвідчено, що відбувалася безпосередня передача думок, але в такій, Ясній формі, що будь-яке нерозуміння або брехня щодо світла були неможливі. Побільше, це відчуття відбувається навіть нерідною мовою людини, проте вона прекрасно все розуміє і сприймає миттєво. Вона не може навіть перекласти обмін думками, що відбувається під час передсмертного стану, тією мовою, якою вона має спілкуватися після свого повернення до життя. Наступний етап пережитого досвіду ясно ілюструє труднощі перекладу цього беззвучного обміну думками. Істота, що світиться, майже негайно передає деяку певну думку особі, перед якою вона з'явилася за таких драматичних обставин. Зазвичай люди, з якими я говорив, намагаються сформулювати цю думку у вигляді запитання. Я чув такі варіанти їхньої інтерпретації. Чи підготовлений ти до смерті, чи готовий померти, що зробив у своєму житті, що можеш показати мені, що значного було зроблено у твоєму житті. Два перші формулювання, в яких підкреслюється готовність, можуть на перший погляд здатися відмінними від двох попередніх, в яких наголос робиться на тому, що досягнуто. Однак я переконаний, що просто кожен намагається по-своєму висловити одну і ту саму думку. Це припущення має деяке підтвердження в розповіді однієї жінки, яка повідомила таке. «Перше, що він сказав мені, було своєрідне запитання, чи готова я померти, або що було зроблено в моєму житті, на що б я хотіла вказати йому». «Ба більше». Навіть у випадку, коли запитання переказують якось зовсім по-іншому, воно у кінцевому сенсі після роз'яснень має такий самий сенс. Наприклад, один чоловік розповідав мені, що під час його смерті голос поставив мені запитання, чи варте це, тобто моє життя, витраченого часу? Тобто, чи вважаю я, що життя, яке я прожив до цього моменту, Справді було прожите недаремно, з погляду того, що я дізнався тепер. Водночас усі наполягають на тому, що це запитання, настільки глибоке і таке, що підбиває підсумок, і звучить з усім емоційним напруженням, ставлять зовсім без осуду. Усі згодні, що ні звинувачення, ні погрози в запитанні немає. Вони весь час відчували тільки всеосяжну любову і підтримку, що виходить від світла, незалежно від того, якою може бути відповідь. Радше здається, що зміст запитання змушує їх подумати про своє життя, викликати їхню відвертість. Якщо вам завгодно, це запитання Сократа, яке ставиться не для того, щоб отримати інформацію а для того, щоб допомогти людині, яку запитують, щоб повести її шляхом правди про саму себе. Звернемося тепер до кількох свідчень про цю незвичайну істоту, отриманих із перших рук. Я чув, як лікарі сказали, що я помер, і тоді я відчув, як я почав падати, або наче плисти через якусь чорноту, якийсь замкнутий простір. Словами це неможливо описати. Усе було дуже чорним, і тільки вдалині я міг бачити це світло. Дуже, дуже яскраве світло, але спочатку невелике. Воно ставало більшим у міру того, як я наближався до нього. Я намагався наблизитися до цього світла, бо відчував, що це був Христос. Я прагнув потрапити туди. Це не було страшно, було більш-менш приємно. Як християнин, я одразу ж пов'язав це світло з Христом, який сказав «Я світло світу». Я сказав собі «Якщо це так, якщо я повинен померти, я знаю, що чекає на мене в кінці там, у цьому світлі». Я встав і пішов в іншу кімнату налити чогось випити. І саме в цей момент, як мені потім сказали у мене було проривання апендициту. Я відчув сильну слабкість і впав. Потім усе ніби попливло, і я відчув вібрацію моєї істоти, яка рветься з тіла, і почув прекрасну музику. Я ширяв кімнатою, і потім перенісся на веранду. І там здавалося, що навколо мене почала збиратись якась хмарка, скоріше рожевий туман. І тоді я проплив прямо через перегородку, Ніби її там не було зовсім, у напрямку до прозорого, ясного світла. Воно було прекрасне, таке блискуче, таке променисте, але воно зовсім не засліплювало мене. Це було неземне світло. По-справжньому я не бачив нікого в цьому світлі, і все ж у ньому була укладена особлива індивідуальність. Це абсолютно безсумнівно. Це було світло... Абсолютного розуміння і досконалої любові. Подумки я почув. Чи любиш ти мене? Це не було сказано у формі певного запитання. Але гадаю, що сенс сказаного можна висловити так. Якщо ти справді кохаєш мене, повертайся і закінчи у своєму житті те, що почав. І весь цей час я відчував себе оточеним, все поглинаючою любов'ю, і співчуттям. Я знав, що помираю, і вже нічого не можу зробити, тому що ніхто не міг почути мене. Я був поза своїм тілом, у цьому не було жодних сумнівів. Я міг бачити його тут, на операційному столі. Моя душа вийшла. Спочатку все це було дуже важко, але потім я побачив... Дуже яскраве світло. Здавалося, що спочатку воно було трохи тьмяним, але потім стало потужним сяйвом. Просто нескінченна кількість світла. Нічого, крім найяскравішого блискучого світла. І тепло від нього передавалося мені. Я відчував душевну теплоту. Світло було яскравим. Жовтувато-білим, і більше білим, і надзвичайна яскравість. Воно укривало все, і, однак, не заважало мені бачити все довкола. Операційну, лікаріву і сестер, усе. Я чітко міг бачити, і воно не сліпило. Спочатку, коли виникло світло, я не зовсім розумів, що відбувається. Але потім він запитав мене. Ніби поставив мені запитання, чи готовий я померти. так, ніби говориш із кимось, але не бачиш із ким. Світло говорило зі мною. Цей голос належав саме йому. Тепер я думаю, що голос, який говорив зі мною, дійсно розумів, що я не готовий померти. Розумієте, для мене це була свого роду перевірка. Найчудовіше за все моє життя. Я почувався по-справжньому добре, у безпеці і оточений любов'ю. Любов, що виходить від нього, це щось неймовірне, невимовне. З ним було так легко, і крім того, у нього було навіть почуття гумору. Безумовно було. Картини минулого Початкова поява світлої істоти, випробування і запитання без слів прилюдять до найбільш вражаючої і напруженої, під час якої світла істота показує людині картини, ніби огляд її життя. Часто буває очевидно, що істота світла знає все про життя людини і не потребує інформації. Її єдиний намір – викликати реакцію. Цей огляд можна описати тільки в термінах спогадів, оскільки він, по суті, найбільш близький до них. Хоча деякі риси відрізняють його від звичайних спогадів. Насамперед, надзвичайна швидкість. Ці спогади, коли їх описують у наших звичайних, часових виразах, Слідують, як кажуть, швидко один за одним, у хронологічному порядку. Інші ж зовсім не відчувають жодної часової послідовності. Спогади були миттєвими, а всі картини минулого одночасні. І людина могла охопити їх усі відразу, одним уявним поглядом. І за всією їхньої виразності всі, хто пережив цей досвід, вважають що цей огляд минулого відбувається лише за одну мить, за много часу. Треба сказати, що цей огляд, який завжди описується як якийсь екран видимих образів, незважаючи на його швидкість, виявляється неймовірно живим і реальним. Сим згодні всі опитані мною свідки. У деяких випадках розповідають, що картини були кольоровими, Тривимірними і навіть рухомими. Незважаючи на те, що картини швидко змінювали одна одну, кожна з них чітко впізнавалася і сприймалася. Навіть емоції і почуття, пов'язані з цими картинами, могли переживатися заново людиною, коли вона їх бачила. Деякі пацієнти, яких я розпитував, говорили, що хоча вони самі не можуть зрозуміти, як це могло статися, але огляд охоплював усе, що було в їхньому житті, від найнезначніших деталей до найважливіших подій. Інші стверджували, що бачили головним чином найбільш чудові моменти свого життя. Дехто хто казав мені, що після цього огляду вони могли згадати події свого життя в найдрібніших деталях.